Belevágunk. A temetőben kezdtük. Ott, ahol mások befejezni szokták. A Sönvaldi temetőt könnyen megtaláltuk. Már az első ember, akit megkérdeztünk, igen egyszerűen igazított útba. Port a falu túlsó végén van. Nem tudják eltéveszteni. Hajtsanak csak végét a fő utcán, aztán amikor elfogynak a házak, ott lesz bal felől. Ott volt. Szép rendben tartott temető, hófehér sírkövek, színes virágok, méltóság teljes öreg fák, közöttük németes precisséggel karbantartott fehér murvával felszórt utak. – Öröm lehet itt nyugodni, – mondtam Johnnynak miután megállt, és kiszálltunk a kocsiból szemre a terepet. – Szinte kedvem támad befeküdni. – Azért nekem nem sürgős, – morogta válaszgyanát. Egyedül a kilátással nem vagyok elégedett, néztem körbe. Az én sírhelyem legyen keleti fekvésű, kilátással egy női vízilabdacsapat nudista napozójára. Szánakkozva nézett rám, ahogy a hülyékre szoktak. Ez volt a célom, inkább meggem sajnáljon, mint magát. A temető ugyan nem volt túl nagy, de ha sorban nekiállunk valamennyi sírt feliratát végigböngészni, úgy két-három hét alatt be is fejezhetnénk, ha nincs más mód de egyikünknek sem volt kedve vaktában bóklászni, keresgélni a sírok között. A temetőrt, lehet, hogy ilyen bájos helyeken gondoknak hívják, a jobb piárokán gyorsan előkerítettük. A kertésznadrágos fickó nem igazán értette, mit akarunk. – A legrégibb sírok? – kérdezte vissza. – Ott hátul van néhány 19. századi sírkő. – intett a temető árnyas fák szegélyezte széle felé. Aztán megpesdült benne a gonnoki vér. Mit akarnak maguk a régi sírkövekkel? – kérdezte gyanakodva, és már is olyan pillantásokkal méregetett bennünket, mintha egy sírkőlopásra specializálódott bűnbanda felderítői lennénk. – Innen származott el a fiú – hazudtam szemrebbenés nélkül. – Ha az igazat mondom neki, végképp elszáll a bizalom. Ez hihető mesének hangzott. Manapság divatba jött a családfakutatás. Hogy valaki mitől jobb, ha tudja, hogy 17. századi őse hét szilvafás nemes volt, azt ne tőlem kérdezzék. Már ha tényleg az volt, és nem csak kamó az egész, mint az a műkutyabőr, bőr, amilyet ilyeneket előállító derék embertársaink szoktak mutogatni. Az őseit keressük. Tudja, régi gyökerek, meg minden, folytattam. Erre bólogatott, mint aki érti. Pedig én se értettem. De ez nem akadályozott meg abban, hogy folytassa. Ismertet a pertéket? Kérdeztem, pedig, mint nagyszerű megfigyelő, rögtön láttam rajta, hogy nem lehet 450 éves. Legfeljebb 50. Bármit lehet tudni. A mai kozmetikai ipar és a plasztikai sebészet csodákra képes. Nem, felelte bizonytalanul elgondolkodva. De én új vagyok itt. Csak 40 éve kötöztünk ide a szüleimmel. 40 év tényleg kevés idő, hogy az ember megmelegedjen egy új helyen, és töviről hegyire megismerjen egy világ világvárost, mint Sönvald. Van másik temető is a városban? kérdeztem, mert tudtam, hogy bizonyosan nem jó helyen járunk. Ha itt a legrégebbi sírok 19. századiak, akkor itt aligha akadhatunk a megboldogult horsz nyomára. Nincs, soha nem is volt. Azaz, a második világháború alatt a vége felé volt egy katonai temető itt valahol a város mellett. Voltak ott szövetséges sírok, meg a mieink vegyesen. De már felszámolták. Tudják, olyan háborús tömegsírok voltak, állítólag valami nagy csata volt erre felé. Ott az elesetteket temették oda hamarjába. Aztán a háború után kihantóták őket, hogy azonosítani lehessen az elesetteket. Azonosítás után már tett mindegyik a maga útjára. Úgy értem a szövetségesek a külni amerikai temetőbe, a meg a ottani katona temetőbe. Csak szerencsétlen gyerekek voltak, akiket mindenféle marhák belehajszoltak egy értelmetlen háborúba. Nem értem, miért nem nyugodhattak egymás mellett, még ha egymás ellen harcoltak is. Ezt én se értettem, meg is mondtam neki. Megérte. Több rokon szenvel pislogott ránk. Készségesebb is lett. Ha az úrfálmánői köztük voltak, vagy valaha is laktak a faluba, az öreg Schmidt tanító biztosan tud róla. Nagy lokálpatrióta az öreg. Vannak mindenféle dokumentumai, iratai a régi időkből. Hálytörténeti történeti gyűjteményt akart alapítani, mert az nekünk még nincs. És hogy veszik ki az magát, hogy a szomszédos, Gelb megvan? Tette föl a költői kérdést. Amire persze nem vált választ, holott könnyedén meg tudtam volna felelni. Pocsékul veszi ki magát, hogy nekik nincs, a szomszédnak megvan. Dögöljön meg a szomszéd tehene is! Jött elő már megint az ősi kívánság. De nem taglaltam neki az erről szóló elméletemet. Ahogy most sem fogom.